Краще не зачіпати, попросила Галина. Я його боюсь. Мабуть, саме він, як ніхто, хоче порушити наше щастя. Порушити наше щастя не може взагалі ніхто на світі, знову засміявся генерал. Але ти маєш рацію. Вони зміїне поріддя, ці війська СС. Та коли він думає, ніби над ним немає ніякої влади, то дуже помиляється. Генерал окинув поглядом зал. Побачив італійського майора, поманив його пальцем, сказав кілька слів на вухо. Майор вийшов з бару, майже зачепившись за Біркенбауера, який тумбою стояв у дверях. Потім з'явився чорний мундир штурмфюрера СС, і фельдфебель зник миттєво, ніби його вітром змило. Галина зітхнула полегшено. У номері Матінеллі Випив ще не рази, не двічі. А в серці Галини жило несамовите напружене чекання. Нічник горів біля подушки, і в світлі його вона бачила портфель, що стояв на тому ж місці, на тумбатці. Генерал ліг тільки тоді, коли допив пляшку. І влада глибокого сну, задоволеної втоми, оволоділа ним цілком. Мабуть, тепер навіть гарматний постріл не міг би його розбудити. Галина оглянула кімнату. Тиша в усьому готелі. Темрява над усім світом. Але червневі ночі кінця місяця найкоротший і скоро світанок. Треба діяти негайно. Вона навшпинька підійшла до дверей. Перевірила, чи замкнені. Ну, тепер повторимо подумки, що саме треба робити. Взяти свою сумочку, в ній фотоапарат. Дотягнутися рукою до генеральського мундира. У внутрішній кишені ключі від портфеля. В цілковитій темряві підійти до дверей у ванну. По дорозі прихопивши з тумбочки портфель. Зачинити за собою двері у ванну, заспокоїтися і потім засвітити світло. Відкрити портфель, взяти документи, сфотографувати покласти на місце, зачиняючи портфель, не клацнути замком, погасити світло у ванній, вийти, поставити на місце портфель, покласти назад у маленьку кишеню ключі, сховати сумочку з фотоапаратом. Найважче, здавалося, здобути ключі. Але вони знайшлися відразу, ніби самі опинилися в руці Галини. Далі все пішло ще легше, це ж, власне кажучи, зовсім небагато звичайнісіньких рухів, а захопити з собою портфель, переступаючи поріг ванної, звідки пахне пряним і свіжим італійським милом, просто нічого не варто. Взялася за вимикач. Світло на мить засліпило Галину. Призвичаїлася до нього, озирнулася, прислухалася. Тише. голосно дихає у вісні генерал. Можна починати. Речі завжди позначені слідами вдачі своїх господарів. Жодної дрібницею не можна нехтувати. Один раз чи двічі повертає ключ генерал Матінеллі, замикаючи свій портфель. Треба, щоб ніщо не порушилося. Як стоятиме портфель? Байдуже. Генерал не запам'ятав цього, напевне. Але кожна людина завжди однаково замикає замки і може помітити, коли ключем орудував хтось сторонній. Один поворот ключа. Ясно. Замикаючи портфель, Галина знову поверне ключ тільки один раз. Ну що ж там сховалося в його коричневому шкіряному нутрі? Галина витягла папку, зовсім не товсту, без поворозок, а з довгою круговою застібкою-блискавкою, зробленою з якогось легкого і пружинистого, схожого на шкіру, але не шкіряного матеріалу, На мить подумала: а може й вона замкнена? Де можуть бути ключі? Потім переконалася, що замка в папці немає, і аж зітхнула полегшено з тихим хрустом розстібаючи блискавку. Цупки у світлі голої електричної лампи Зелено-блакитні карти з'явилися перед її очима, вони помережені цифрами і схемами, лінія фронту звивається на них як змія, і на кожній у правому кутку чіткий, аж око-ріже штамп цілком секретно, а під ним, як попередження про виняткову важливість, ще два слова «Операція Цитадель, розділ Італія». Вона витягла апарат поклала перший аркуш на куток ванни, глянула у візир. Світла цілком досить. Натиснула на кнопку, почувся сухий шерест затвору, такий тихий звук, не міг привернути нічої уваги. Тоді, вже забувши про генерала Матінеллі, про небезпеку і весь будинок, Галина взялася до справжньої роботи. Тепер це було роботою, тільки роботою. І виконати її треба якнайліпше. В пакці виявилося 24 аркуші. І Галина не стала витрачати час на читання. Важливо тільки, щоб у правому горішньому кутку стояв штамп «Операція Цитадель». Взяла другу папку, розкрила, глянула.